Партії «Сильна Україна» 2009-2012 і 17 березня 2012 року заступник голови партії регіонів, міністр соціальної політики 2010-2012 в уряді Миколи Азарова. У квітні 2014 року виведений із партії регіонів, є власником фінансового промислової групи Тас, страхової кампанії «Індустріальна» та низки інших підприємств. Протести тривали до 2 грудня 2011-го і дістали назву податкового Майдану. На Майдані Незалежності розгорнули наметове містечко, в якому постійно перебувало кілька сотень осіб час від часу, проходили Багатолюдні мітинги. Протести призупинили тим, що парламент частково врахував вимоги демонстрантів і допрацював Податковий кодекс. На перший погляд видається, що податковий майдан завершився перемогою мітингувальників. Насправді, щойно протести вщухли, влада зініціювала репресії проти організаторів та учасників антиподаткових мітингів. Податкова служба почала з особливою прискіпливістю ставитися до підприємців, що підтримали податковий майдан. Трьох учасників протестів затримали за звинуваченням в умисному знищенні майна в особливо великих розмірах. Їм інкрименували пошкодження тротуарної плитки під час установлення наметів на центральній площі столиці. Улітку 2012-го Верховна Рада з порушенням регламенту ухвалила закон України про засади державної мовної політики, неофіційно закон Колісниченка Ківалова або мовний закон згідно з яким російській мові було надано статус регіональної, а де-факто другої державної. Мовний закон спричинив нову хвилю протестів, які втім не призвели до яких-небудь поступок з боку панівної партії. В останній день осені 2013-го, не розігнавши, а навмисно, безжально, Ліквідувавши мирну демонстрацію на Майдані, режим Януковича перейшов межу. Пробачити таке народ уже не міг. 2 грудня 2013-го, за два дні після розгону Євромайдану, я випадково почув по телебаченню коментар російського режисера Микити Михалкова Стосовно подій в Україні. Запитання журналістки українського телеканалу 1, 1+, вам шкода українців, що постраждали під час розгону Майдану? Відповідь Микита Сергійовича. Це ті, що за ЄС? Ні, не шкода. По заслугах отримали. Я підтримую лише тих українців, що за Росію. Перша реакція. Обурення. Відразу захотілося в'їдливо прокоментувати, написати щось у Фейсбук, нещодавно критикуючи твердолобий природний російський шовінізм. Та за хвилину я заспокоївся. Тієї миті раптом усвідомив основну різницю між людьми на сході і українцями і росіянами, власне, всіма росіянами і українцями, орієнтованими на захід. Нетерпимість. ні терпимість. Нетерпимість. Росіяни, частково українці, які виступають проти євроінтеграції, які не просто погодилися, а схвалювали безжальне побиття студентів на Майдані, не припускають, що хтось інший може думати по-іншому інакше, не так, як вони не має значення, скільки є думок, наскільки хибні вони чи правильні, коли існує лише твоя думка, і вона єдина, що має право на життя. Я пригадую, як у ті дні на всі мої спроби довести друзям-росіянам, тоді в мене ще були друзі в Росії, і я, наївний, не полишав надій пробитися крізь пропагандистський шлях до їхніх місків чи сердець, що в цивілізованій країні тупо по голові спецпризначенці не можуть без причини місити молодь із багном, лупцювати її просто так лише через те, що та насмілилася публічно висловити своє незадоволення владою. Чув у відповідь здивовано презирливе, А чого вони там стояли? Треба було думати, куди лізуть. А я пригадую, як у грудні 2013-го за пекло переповідав подрузі із Москви, в чиїй квартирі зупинявся влітку за півроку до розгону Євромайдану, під час підготовки до виходу російського перекладу технотриллера Бот, твердження очевидців розгону про те, як Беркутівець, бив вагітну жінку, навмисно прицілюючись у живіт, на що отримав відповідь. Та дурепа повинна була думати не про себе, а про дитину та зважати на те, куди йде. Я намагався довести їй, що та дурепа якраз і думала про майбутнє своєї дитини, але мої слова рикошетили від голови співрозмовниці немов від броні. Мені стала шкода Микиту Сергійовича Михалкова, та водночас я розумів, він лише продукт типовий, пихатий і пафосний, продукт системи, котра його виховала, спочатку СРСР, згодом Потінської Росії. Він не може бути інакшим, Старегань помре, так і не збагнувши, наскільки помилявся не стосовно вибору українців, стосовно того, що українці мають беззаперечне право цього вибору. З іншого боку, дуже добре, що є такі, як Михалков. Люди, що блискуче демонструють те, від чого ми, українці, активно віддаляємось. 1 грудня 2013 року на центральну площу та прилеглі вулиці Києва вийшло за різними оцінками близько одного мільйона людей. Поміститися на майдані всі не змогли. Колона розтяглася на півтора кілометра.